14 september 2022. Simon och hans flickvän ligger och sover när de vaknar av att det plingar och bankar på ytterdörren. Jag tar fram en kniv som jag har i garderoben för att kunna försvara oss. En stund senare ringer han SOS-alarm. I lägenheten ligger två döda killar. Hans grav ligger nära mitt jobb och jag åker dit och jag besöker min son varje dag innan jobbet. p Krim om knivhuggen i Ulricehamn och självförsvarets gränser. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, idag ska vi prata om ett fall som blivit uppmärksammat- eftersom det handlat om vad gränsen egentligen går- för hur mycket våld man får försvara sig med- i en mycket utsatt situation. Nödvärn alltså. Ja, Det var i september 2022 som en 17- åring och en 20-åring dödades efter de hade tagit sig in i en annan killes lägenhet i Ulricehamn under natten. Simon, som vi kommer kalla honom, attackerades alltså i sitt eget hem och hög inkräktarna med en jaktkniv i självförsvar. Vi kommer också att titta på en annan dom där nödvärn spelat en stor roll, den mot två ordningsvakters uppmärksammade gripande i Stockholms tunnelbana sommaren 2022. Där kom tingsrätten fram till en helt annan slutsats än den som gjordes i Ulrichshandsfallet. Ja, det som kommer bli centralt i fallet i Ulricehamn är begreppet nödvärns För hur mycket våld får man utöva i en pressad situation där man fruktar för sitt liv? Och frågan är ju också om man kan gå helt fri från straff när man attackerats, försvarat sig och dödat två personer med totalt 25 knivhugg. Det här har såklart berört många i Ulricehamn, och vi ska få höra hur den här händelsen har påverkat båda sidor i den här historien. Ett exempel på hur nära det här har kommit många är att under rättegången så hade gymnasieskolan en elevassistent på plats för att vara ett stöd för eleverna och anhöriga där i rätten. Ja det var mycket känslor under rättegången och Simon han har godkänt via sin advokat att vi spelar upp hans larmsamtal och rättegångsljud. I det här avsnittet har vi också samarbetat med p 47 härad och tillsammans med en av deras reportrar har vi träffat mamman till 17-åringen som dödades där i den här lägenheten. Och det här är första gången som hon berättar om tiden efter att hennes son dog. Min bild av Ulsehamn som jag tror även polisen och, och de som bor där skulle skriva under på är att det är en Lungt ställe med inte särskilt anmärkningsvärd kriminalitet. Det hände saker såklart där också. Det finns narkotika, och det hände allvarligare saker med, men vi kopplar inte ihop det med någon allvarligare återkommande brottslighet så där, riktigt. Det här är åklagaren Martin Svensson. Han utgår från Borås som är den största staden i hans område och där begås det också flest grova brott. Men i mitten av september 2022 så kommer landets blickar att riktas mot Yldrisehamn, en mindre stad med drygt 11 000 invånare i tätorten och 25 000 i kommunen. Och den här stan den ligger som en backe lutandes ner mot sjön Åsunden. Och kvällen den 13 september 2022 är 22-årige Simon och hans flickvän i hans lägenhet i Ulricehamn. De ska middag och kolla på film. I en annan lägenhet, två kilometer bort, så hänger ett gäng kompisar. Det är flera killar och en tjej som är mellan 17 och 22 år. De pratar om att Simon säljer narkotika i stan trots varningar om att han inte ska göra det. Och de snackar om att skrämma Simon och hota honom. Flera av killarna tar också benzo i lägenheten. Och tjejen, hon gör googelsökningar på bland annat Rån och Häktet på Rås. Åklagare Martin Svensson menar att de här kompiserna planerar att de ska ta sig hem till Simon– –för att råna honom på pengar, kläder och narkotika. Alltså från början så har det funnits en eh, irritation mot 22-åringen en längre tid. Och den eh, bottnar framförallt i att han eh, sålde narkotika i Hjulsamn utan tillåtelse. Han har eh, varit utsatt för hot på grund av det– han har blivit utsatt för någon form av bötning skulle jag säga också med anledning av det och han har gjort ett uppehåll i, i sin narkotikaförsäljningsverksamhet i Ulricehamn en tid men han har sedan en viss tid tillbaka före den här händelsen i, i september då, återupptagit sin narkotikaförsäljande verksamhet och säljer framförallt och kok kokain igen en av killarna i lägenheten med kompisgänget kallar vi för David. David och Simon är båda 22 år och barndomsvänner. Men nu har det skurit sig mellan dem sedan något år tillbaka. Ingen av dem kommer vilja berätta vad som gjorde att de slutade vara vänner. Och så här säger Simon när han får frågan under den kommande rättegången. Jag känner mig inte bekväm om att prata om det. Jag tycker inte att det spelar någon roll på händelsen eller det som hänt. Den senaste tiden innan den här ödesdigra natten så har Simon mest hållit sig hemma. Han berättar senare att han har sålt råger tidigare och att det har funnits en hotbild mot honom som är kopplad till den här narkotikaförsäljningen i Ulricehamn. Den gången jag gick ut var att gå ut till min bil och bilen tog jag till jobbet. Och sen åkte jag med bilen från jobbet hem så jag var allting in i min lägenhet eller på jobbet. Mm. Vad beror det på då? För att jag ville undvika konfrontation. Jag vill inte gå ut på stan eller ut på gatorna och riskera att möta någon person. Och Vad byggde den rädslan på, varför trodde du att du skulle bli konfronterad? Eftersom att jag hade fått höra från andra och att jag skulle, skulle dö bland annat, och att jag skulle betala 100 000 kronor för att jag har sålt i Ullisahamn, Simon vill dock inte gå in på om det är David eller andra som ska ha legat bakom de här hoten. Exakt hur den här planen om att gå hem till Simon växer fram och vem som är drivande i planeringen råder det delade meningar om. Under rättegången kommer det att påstås att David varit den som tagit initiativet till att markera mot sin tidigare vän Simon. Men tjejen som är i lägenheten pekas också ut som någon som uppmuntrat killarna att dra dit. Det är irriterad stämning där. Någon tror jag till och med beskrev det som kaotiskt delvis in i den där lägenheten. Det tog stråger där. Och det pratades om 22-åringen och irritationen mot honom framkom tydligt. Att det skulle göras något mot honom, det var tydligt. Men klart det är i alla fall att fyra av killarna ger sig av mot Simons lägenhet och vi har bytt ut deras namn. Det handlar om 22-åriga David, 20-åriga Allan, 17-åriga Isak och en annan 17-åring. De lämnar sina mobiltelefoner i lägenheten. Tanken är att tjejen ska ta hand om dem och enligt åklagaren ska hon göra sig av med dem om killarna inte är tillbaka en viss tid. Allan tar ju på sig sin skottsäker väst och säger till en av vännerna som blir kvar i lägenheten Hej då bror om vi inte ses igen. Han syftar ju då på att de kan bli gripna men Allan kommer varken gripas eller träffa sina kompisar igen. Samtidigt så har Simon och hans flickvän gått och lagt sig. Under tiden tar David och den ena 17-åringen trapporna upp till Simons dörr. De andra två, Isak och Allan, ska ta sig in i Simons lägenhet på ett annat sätt. Det började med att jag och låg och sov. Eftersom att det var en vardag så hade vi gått och lagt oss vid klockan nio ungefär. Jag skulle upp tidigt och jobba och hon skulle upp tidigt för att gå till skolan. Det här är Simon som under rättegången berättar sin version om vad som hände. Vid ett tiden på natten så vaknar han och flickvännen av höga ljud. Av att det plingas jättemycket och bankas på min ytterdörr. Det rycker även i den. Vi försöker vara så tysta som möjligt. Eftersom att det är lyhört i lägenheten och vi vill låtsas som att vi inte är hemma. Sen blir det tyst. Och när Simon går fram till dörren och kollar ut genom titthålet så är ingen där. Han och flickvännen går och lägger sig igen. Men snart så hör de ljud från utsidan av lägenheten. De bor i en etta där sängen står precis vid fönstret och balkongen. Och Simon och flickvännen, de blir oroliga. Jag tar fram en kniv som jag har i garderoben. Eftersom det var där jag stod närmast. Så jag tog fram den för att kunna försvara oss. Han går ut till köket och kollar ut genom fönstret för att se balkongen från sidan. Och först så ser han ingenting misstänkt. Men han hinner inte gå tillbaka till sängen innan han ser något som gör honom livrädd. Och jag står i hallen och då ser jag skuggor som kommer upp på, ja, på kylskåpet in i köket. Jag ser skuggorna att det är, kommer upp någon på balkongen. Och i det skedet så tänkte jag... Att eh, nu är över, nu kommer jag dö. Och eh, strax på där då så är det, ser jag att det är två maskerade män på balkongen. Simon säger till sin flickvän att ducka i soffan så de inte ska se henne. Och då krossas rutan till balkongen. Och min första tanke är att eh, de är på balkongen nu så vi kan springa ut genom ytterdörren. Och när jag kommer till ytterdörren så är det, hör jag folk utanför och att det rycks- och någon försöker ta sig in via ytterdörren också så vi blir instängda i min lilla ätare. Utanför Simons ytterdörr står David och den andra killen. De är också maskerade. Och en granne i lägenheten under Simon, hon reagerar på att det kommer en massa ljud från trapphuset. Så hon går ut i bara trosor och t-shirt för att konfrontera dem. Det är ju trots allt en vardagsnatt och hon behöver sova. De två maskerade männen som står vid Simons dörr de går fram till den här grannen i trapphuset. En av dem tar hennes telefon för att hon inte ska ringa polisen. Och Sen tränger de in henne i ett hörn och en av dem tar tag om hennes hals och trycker upp henne mot väggen. Och han slår henne också. Och Tack vare att tjejen lyckas slå bort hans solglasögon och också sparka honom så lyckas hon ta sig ur den här situationen och springa in i lägenheten igen. Och inne i Simons lägenhet så springer flickvännen till badrummet där hon låser in sig. Männen som har kommit in där från balkongen, de går på Simon. De eh, går direkt till attack på mig och puttar eller tacklar mig rakt in i mitt köksbord så att det flyttar sig två meter. Och jag ligger upptryckt mot det här bordet och, och har två muskerede män över mig som eh, håller fast mig, trycker mig på bordet, stryper mig. Så att jag trillar ner på marken. Och det som hände sen, det är det som väckt många frågor och mycket uppmärksamhet. Sättet som Simon försvarar sig på. Jag kämpar för mitt liv kan man säga. Och slår bort deras armar, vill komma loss från deras grepp om mig då. Och eh, till slut så släpper de mig och lämnar. Lämnar mig i köket, tar sig ut, en trillar ihop... Eh, i hallen kom jag ihåg och han andra tog sig runt hörnet in mot vardagsrummet. och jag stod kvar där och jag var i sånt chocktillstånd så jag stod bara skakade och förstod inte vad som hade hänt och jag var blodig och stod i mina kalsonger så jag trodde att jag hade blivit skadad och jag kollade runt om på min kropp men jag var inte skadad någonstans Blodet på Simons kropp kommer från 17-åriga Isak och 20-åriga Allan. Båda ligger nu döda i Simons lägenhet efter att han har huggit dem flera gånger med kniven som han tog ut ur garderoben. Simons flickvän är kvar i badrummet när han ringer 112. De brister in här via balkongen. Sluk sönder rutan och hoppa in. Men är de kvar där? Jag har dödat dem med kniv. Vad är det du har gjort? Jag... Äh. Vad har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Ja, och Du ringer in och säger att du har först haft inbrott och sen att du har dödat någon. Ja, då ligger blod och den personen ligger kvar här nu. Samtidigt hör flickvännen röster utanför lägenheten. Och det ska då vara David och den här andra killen som säger- Aina kommer, vi måste springa. Simon ser genom fönstret hur han springer därifrån- innan polis och ambulans kommer till lägenheten. Simon, han förs till polisstationen. Han är chockad och säger att han har handlat i nödvärn. I lägenheten kök är golvet täckt av blod. Och det är också blod på väggen. <skratt> Isak var alltså en av de två killarna som tog sig in i Simons lägenhet genom att krossa ett balkongfönster och som sen höggs till döds. Han blev 17 år och förra veckan träffade jag och p 47 reporter Sherin Omari, Isaks mamma. Och det här är mammans första intervju efter det som hände natten mellan den 13 och 14 september 2022. Jag en person är bra person. Jag har en bra person. Jag vill Jag vill Mamman pratar arabiska så vi kommer höra höra reportern och Mari som översätter hennes svar. Han var en snäll och hjälpsam person med ett väldigt gott hjärta. Han hade en dröm om att plugga vidare till civilingenjör. Det, det var hans mål. Isak gillade att spela fotboll och för några år sedan så spelar han bland annat gotiga kupp tillsammans med sitt lag. Mammans bild är att han tyckte om skolan och att hänga med sina vänner och sin familj. Hon säger att de brukade vara ute tillsammans med hans bröder och sparka boll på den närmaste fotbollsplanen och kolla på film ihop. Isak gillade också hennes mat väldigt mycket. Under tonåren så har Isak dömts för ringa narkotikabrott efter att ha haft cannabis och tramadol på sig. Och när han var 15 så dömdes han också för en misshandel tillsammans med några av dem som är med under septemberkvällen när de gick hem till Simon. Mamman vill inte prata om de här tidigare domarna eftersom hon inte tycker att det spelar någon roll nu när hennes son inte lever längre. Hon ställer upp på den här intervjun eftersom hon tycker det är viktigt att anhöriga också hörs i den här historien. Mamma mamman säger att hon känner flera av Isaks vänner, men inte de här som han ska ha varit med under den här torsdagskvällen i september. Hade jag vetat att min son umgicks i dåliga kretsar så hade jag reagerat. Men jag kände till hans vänner och det här var inga vänner han brukade umgås med. Och tidigare under kvällen så pratar Isak och hans mamma i telefon för sista gången. Samma dag som min son dog, då ringde jag han samma kväll klockan halv nio och frågade vad han var. Han sa att han var på gymmet och att han strax skulle komma hem. Efter en stund så ringde han igen och frågade vad han är. Han sa att han plötsligt skulle hem till en kompis någon halvtimme och sedan komma hem. Jag vet inte riktigt men jag tror att när han var på väg hem så blev han indragen hastigt till detta. För han hade ju bara några minuter innan han sagt att han skulle komma hem efter gymmet. Under dagen den 14 september är mamman på jobbet som vanligt. Under en rast så kollar hon på sin mobil och ser att hon har fått flera missade samtal. Hon får också artiklar skickade till sig om det som ska ha hänt i Simons lägenhet. Hon kommer i kontakt med polisen, åker till polisstationen och där får hon dödsbeskedet. Jag kan inte förklara den känslan eller ens sätta ord på, på hur jag kände. Det är helt svart. Isaks mamma har svårt att sätta ord på perioden efter dödsbeskedet. Hon får höra flera versioner om det som ska ha hänt den där kvällen när hennes son dödades efter att ha tagit sig in i en lägenhet för att skrämma Simon. Så som jag har förstått det så hans vän hade något otalt med en av dem så han gick med dem. Han gick med sin vän. Min son var oerhört godtrogen och, och hjälpsam. Och tiden fram till rättegången blir såklart tuff för Isaks mamma och hans syskon. Hon säger att det här har påverkat bröderna mycket och hon har inte berättat om tillvägagångssättet för den yngsta sonen eftersom hon tycker att han är för ung för att veta hur det har gått till när hans bror mister livet. Och som vi var inne på tidigare så är ju en mindre stad. Och en sån här händelse gör såklart att det pratas mycket, särskilt eftersom det handlar om yngre personer. Jag har fått ett otroligt stöd ifrån vänner och bekanta. Vilket jag är så tacksam för. Människor som jag inte ens känner har kommit hem till mig och beklagat sorgen. Det är en stark liksom, att Personer som man har träffat i skolavardan och eh, diskuterat sena ankomster med eller. Um, varje hand skolvardagliga frågor och sen helt plötsligt så är det eh, individer som inte längre lever. Mattias Nordgren är rektor på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Han är på semester i Grekland när han får sms, samtal och mejl om vad som har hänt. Bland de inblandade finns både nuvarande och tidigare elever och två av dem är döda. Mattias Nogren och hans kollegor behöver nu hantera en situation som de aldrig befunnit sig i tidigare. Att ta hand om dem som kände de två dödade killarna men som också känner andra inblandade. Skolan ordnar ett sorgerum och rektorn pratar med många elever om det som har hänt. Det var oväntat. De trodde inte att detta kunde ske. De trodde inte att, att, att de här ungdomarna var inblandade i sån här verksamhet på ett sånt sätt. Att, att de riskerade livet liksom att... Att det var en sån hög allvarsgrad. Liksom. Och Mattias Nordgren han tror först att det finns risk för att det ska bli grupperingar på skolan mellan de olika sidorna i det som hänt. Men så blir det inte. Och parallellt med att personalen på skolan försöker hantera situationen på sitt sätt så går utredningen snabbt framåt. Åklagaren Martin Svensson har fått det som då rubriceras som två mord på sitt bord. Och en stor del i att det går fort framåt har med vittnesmålen att göra. Det är som sagt ett mindre samhälle i Ulrichsahamn och det har samlats både släktingar till de dödande, dödade personerna. Och vänner i de här kretsarna vid polishuset. Och i samband med det så kommer det fram en hel del information- Eh, från, eh, från vittnen som, som gör att vi kommer ganska långt fram i, i utredningen redan efter en, en halv dag ungefär. David och 17-åringen som stått utanför Simons styrj de grips och häktas för försök till rån för att de har försökt ta sig in i lägenheten. De misstänks också för att ha rånat Simons granne i trapphuset och båda nekar till brott. 17-åringen, han säger att han blev övertalad till att följa med till platsen men att han frivilligt lämnat huset när de kom dit. Han säger att han bara försökt stoppa sina vänner och få ut dem från lägenheten. Och David, han säger att han har tagit sig dit för att hota och konfrontera Simon men han vill inte gå in på varför. Simon erkänner att han har dödat Allan och Isak men menar att han har agerat i nödvärn. Han häktas misstänkt för mord i två fall och det är långt ifrån första gången som åklagare Martin Svensson hör en misstänkt hävda nödvärn. Fast den här gången så är det annorlunda mot hur det brukar vara. Det påstås inte sällan från en åtalad att eh, det här gjorde jag i nödvärn men eh, det visar sig vara helt grundlösa påståenden. I det här fallet är det ju minst sagt något annat än det och det har jag varit tydlig med från början att det är ingen tvekan om att 22-åringen har befunnit sig i en situation och att han därmed också haft rätt att utöva våld. En sak som åklagaren Martin Svensson kommer att trycka på som en försvårande omständighet för Simon är att varken 17-årige Isak eller 20-årige Allan var synligt beväpnade när de gick in i lägenheten. En av de dödade personerna har visat sig ha haft en liten så kallad mattkniv i ena byxfickan. Men den har av allt att döma inte varit uppe överhuvudtaget. Han har också haft en skyddsväst på sig. Det kan man ju bara spekulera i men som någon slags säkerhetsåtgärd brukar det ju alltid vara anledningen till att man tar på sig en sån. Efter tre månader i häktet byter Simon advokat till Mia Sandros och hon har då följt här fallet i media. Redan innan jag hade pratat med klienten så vet jag att jag reagerade på att misstanken var mord i två fall. Då, med tanke på den uppenbara nödvärnssituation som det ändå var. Och när jag sedan fick del av min klients beskrivning av händelseförloppet så kände jag mig ännu mer övertygad om att det här... Det är fel. Alltså det är ju visserligen två personer som har mist livet, vilket ju är djupt tragiskt. Men mord är det ju inte. Och senare ändrar också åklagaren Martin Svensson rubriceringen från mord till dråp. Och det avgörande skälet till det, det var egentligen när jag fick resultatet från blodbildsundersökningen i lägenheten. För genom den då så kunde jag inte visa annat än att våld hade utövats mot de båda inkräktarna i lägenheten inne i köket. Jag kunde alltså inte visa då att han skulle ha följt efter de eventuellt flyende inkräktarna och utövat mer våld mot dem. Martin Svensson delar alltså uppfattningen om att Simon handlat i nödvärn, men han håller inte med om att våldet som Simon använt för att försvara sig själv med är rimligt. Till exempel så har han ju använt en jaktkniv, en kniv som används för att döda djur med. Simon säger själv att han köpte den där för att den var billig i samband med att han skulle köpa en fiskekniv, men att han inte hade tänkt ha jaktkniven till något särskilt. Åklagaren har fler argument som bevis för att Simons våld har varit så kallat uppenbart oförsvarligt som det heter på juridiska. Och det skulle vara då att han har utdelat över 25 knivhugg och skärningar mot de båda killarna. Och att han enligt blodbildsanalysen ska ha huggit dem när de befunnit sig på marken. Och det här håller inte Simons advokat Mia Sandros med om. Situationen för min klient har varit så hotfull och pressad. Att min klient har inte haft någon möjlighet till så att säga, överväganden kring alternativa handlingsvägar utan han har handlat på ren instinkt och han har haft rätt att göra det. Det har varit så att säga, ursäktligt det som han har gjort, beaktat situationen. Att Simon utövat grovt våld, använt en jaktkniv och faktiskt dödat två personer, det är alla överens om. Men frågan är vad han ska dömas för i en domstol, om han ens ska dömas. För det här kommer bli en fråga om Simons våld ska täckas av den så kallade nödvärnsexessen. Ja, det finns några fall där frågan om var gränsen går för hur mycket som egentligen är självförsvar blivit centralt. Som fallet i Rödeby 2007 där en pappa sköt i en tonåring och skottskadade en annan som under en tid trakasserat mannens son. Och en del kanske minns fallet i Vallåkra 2015 där en 69-årig man sköt två bröder som maskerade och beväpnade hade kommit med kökskniv och metallrör till mannens hus. Hovrätten konstaterade att mannen handlat i nödvärn men fällde honom ändå för dråp och straffet blev två års fängelse. Hovrätten menar att hotet mot 69-åringen inte var så akut i skottögonblicket att hans handlade kunde vara strafffritt, Det här eftersom bröderna befann sig på andra sidan av den låsta dörren som mannen sköt dem igenom. Och alldeles nyligen så kom en annan fällande dom. Det handlar om de två ordningsvakter som gjorde ett ingripande i tunnelbanan i Stockholm förra sommaren. Och det här ledde ju till att en man dog. Ordningsvakterna skulle ta hand om en aggressiv man på Rådmansgatans tunnelbaneperrong men hade svårt att få kontroll över honom. Och när mannen attackerade den kvinnliga ordningsvakten brottade den manliga vakten ner honom. Mannen hamnade på mage och den manliga vakten höll ett armbågsgrepp kring hans hals samtidigt som kvinnan satt över hans rygg. Och den manliga vakten han fortsätter hålla runt halsen i minst en minut och tio sekunder. När de släpper taget sen så har mannen förlorat medvetandet. Då handfängslar de honom men de kollar inte hur han mår. Men när fler ordningsvakter kom dit så märker de att mannen inte andas och de påbörjar hjärt- och lungräddning. Men mannen dör. Det här fallet fick stor uppmärksamhet och flera personer fanns på tunnelbaneperrongen och filmade händelsen och det här används som bevisning under rättegången. I rättegången har ordningsvakterna berättat att de var väldigt rädda. Den kvinnliga ordningsvakten, hon nekade till vållande till annans stöd men erkände att hon hade suttit på mannens rygg och bakdel. Men hon menade att hon handlade i nödvärn. Också den manliga ordningsvakten har nekat till brott och menat att han har agerat i nödvärn. Men tingsrätten anser att ordningsvakterna agerade i nödvänd, fram tills att den aggressiva mannen las på mage. Då hade de inte behövt ha kvar greppet om hans hals och innan de satte på handklovar borde de ha kollat hur han mådde. De menar också att det är allmänt känt att strypning är förenat med livsfara. Så båda ordningsvakterna döms till villkorlig dom och dagsböter för till annans död. Och då är frågan hur man kommer se på Simons rätt till nödvärn i Ulrice fallet, Om det är försvarligt att hugga igen någon med flera hugg trots att man fruktar för sitt liv. Nödvärn är ju en benämning på så att säga vad vi kanske i vardagligt tal skulle kalla för självförsvar. Det här är Marie Kagrell, doktorand i straffrätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Hon arbetar just med frågor angående nödvärn. För det är ju så att du har rätt att försvara dig om någon till exempel tränger sig in i ditt hem. Man ska liksom ge en bred marginal till förmån för den tilltalade. Så att det som utgångspunkt ska vara tillåtet att använda exempelvis då ganska mycket våld i nödvärn innan det blir straffbart. I Jörrissa Halmsfallet har inte bara termen nödvärn blivit aktuell utan även begreppet nödvärns excess. Den regeln blir aktuellt först om... Man har befunnit sig i en av de här då, men sen också gjort mer än vad som är tillåtet. Och i så fall då har man ju så att säga, i och för sig då haft rätt att agera i nödvänd, men man har gått utöver det som är tillåtet enligt den här nödvändsrätten. Och Då finns det så att säga som en extra bestämmelse nödvändse, som då innebär att man ändå kan gå fri från ansvar så alltså att man eh, inte ansvarig straffrättsligt för den här gärningen man har utfört. Och då krävs det att omständigheterna ska vara såna att man svårligen kunde besinna sig. Marie Cagrell förklarar alltså att du kan bli friad även om du har använt mer våld än nödvändigt i en situation vid självförsvar. Men bara om rätten menar att det är bevisat att du svårligen kan besinna dig och anpassa graden av våld till det du själv blir utsatt för. Och det är just det här som försvaret menar har hänt i det här fallet med Simon i hand. Under våren 2023 hålls rättegången i Borås tingsrätt. Intresset är stort och Simon har då suttit häktad ett halvår. Först misstänkt för dubbelmord men nu åtalad för två fall av dråp. Hans advokat Mia Sandros. Om man också då betänker att han har haft den traumatiska händelsen i sig att försöka bearbeta och då isolera i en cell utan möjlighet att kunna kommunicera med någon annan. Det är det ena. Det andra är vetskapen att han, när han bara har försvarat sig och sin flickvän vet att han har medverkat till att två människor har mist livet. Det är ju någonting han kommer få leva med resten av sitt liv. För det var verkligen aldrig hans avsikt. Ja, läget är spänt under rättegången. Det här är ju personer som känner varann sedan tidigare. Och känner man inte varandra så känner man igen varandra eftersom det är sån liten stad. Och det här påverkar också Simon, säger Mia Sandros. När han kommer till rättsalen och möts av alla dessa känslor- från familj och, och anhöriga till de två killarna som mister livet. Det är klart att han inte är opåverkad av det. Det är ju en, en fruktansvärd känsla- Inför rättegången har Simon och hans advokat begärt att göra en så kallad rekonstruktionsfilm som sedan visas upp för åhörarna och de anhöriga för att ge en bild av hur liten lägenheten är och hur pressad situationen varit för Simon och hans flickvän. Både under rättegången och rekonstruktionen så säger Simon att han har huggit Isak och Allan men han minns inte hur det gick till och han beskriver flera gånger att händelseförloppet gick väldigt snabbt och att det var tumultartat. Simons åklagarens versioner om vad som exakt har hänt där i köket skiljer sig. Simon menar att han hamnat på golvet och att de andra två stått över honom, tagit stryptag och hållit fast honom och att han slagit sig ur deras grepp och lyckats ta sig upp. Och klar, jag menar menar vi var inne på att blodbilsanalysen visar att det är killarna som har legat på marken när de blivit huggna. Och Isaks mamma hon är på plats under hela rättegången. och Under tiden mellan händelsen och åtalet har hennes son begravts. Både Isak och Allan har begravits samma dag bara ett tiotal meter ifrån varann. Hon hör nu Simon, Isaks vänner och andra höras i rätten men känner att hon aldrig får veta sanningen om vad som hände där i lägenheten. Det var svårt att se min sons mördare inne i salen. Jag ville bara att marken skulle öppna upp sig och sluka alla. Det kändes som ett långt skådespel inne i rättssalen. Lugnar på lungner. Den 21-åriga tjejen som var med killarna i lägenheten innan de gick hem till Simon blir ett viktigt vittne för åklagaren. Hon har berättat mycket i förhör om vad som hände innan gänget gick till Simon och vad hon fått höra efteråt. Hon blir också själv åtalad för medhjälp till försök till rån eftersom åklagaren menar att hon varit en del av planeringen, uppmuntrat de andra och sedan gömt deras telefoner, vilket hon nekat till. Och en av killarna, 17-åringen, som var med David utanför Simons lägenhet- han säger att tjejen uppmuntrade dem och hetsade dem. Och det nekar hon också till under rättegången- och hon säger att hon har haft en hotbild mot sig och kallat skolare- och hon ångrar att hon berättat sanningen för polisen. Hon säger att det bara inneburit problem och förvärrat hennes liv- några dagar efter rättegången kommer ett besked som förvånar advokaten Mia Sandros. Simon släpps nämligen ur häktet i väntan på dom. Och med största sannolikhet betyder det då att han kommer frias för råpmisstankarna. Vi hade ju nästan gett upp och blev ju oerhört lättad och ringde direkt till häktet för att hinna prata med min klient innan han skulle släppas ut. Nej, men han var ju, det var ju nästan så han inte kunde ta till sig det. En oerhörd lättnad är väl det bästa sättet att beskriva det. Och när domen väl meddelas, ja då frias Simon från Dråp. Han döms till sex månaders fängelse för narkotikabrott efter att man har hittat en matlåda med narkotika i som kastats ut från hans lägenhet samma natt som allt hände. Fängelsestraffet som han får menar rätten att han redan suttit av med tanke på hur länge han suttit häktad. Och det är ju inte direkt överraskande att åklagaren Martin Svensson inte är nöjd med att Simon frias från dråpmisstankarna. Jag, jag blev inte chockad över det. Det blev jag inte. Det finns andra ärenden som man tycker är mer solklara. Däremot så är jag fortfarande av uppfattningen att det här är för mycket våld. Och omständigheterna i övrigt är sådana att 22-åringen ska dömas. till ett, ett, ett längre fängelsestraff. Tingsrätten skriver att Simon befunnit sig i en extremt stressande och svår situation och att han haft svårt att besinna sig. Däremot skriver tingsrätten att hans våld har varit uppenbart oförsvarligt. Trots det så frias han från dråpningstankarna med hänvisning till nödvärns Det är alltså det som gör att han går fri trots de 25 utdelade knivhuggen och skärningarna. Förenklat menar juristen Marie Cagrell att tingsrätten vid en nödvärns excessbedömning kom fram till att Simon inte hann tänka efter och inte hade några alternativa handlingsvägar. Hon vill inte recensera domen men tycker inte att den är anmärkningsvärd. Det som jag kan se är att, det, så att säga, rent, när det gäller de rent rättsliga reglerna inte är någonting som så att säga, avviker eller är kontroversiellt. Åklagaren Martin Svensson har överklagat domen. Han säger att han kan förstå tingsrättens bedömning men ser också risker med den om domen skulle stå sig i hovrätten. Den frågan som jag nog tycker att man bör ställa sig också om man är benägen att helt fria 22-åringen från detta det är ju om det ska vara okej att besinningslöst döda obeväpnade personer som nattetid tar sig in i, i ditt hem på det här sättet. Och jag är nog benägen att vara rädd för att en sån rättspraxis skulle vara minst sagt problematisk. Och det är inte bara Martin Svensson som är besviken på domen. De anhöriga till 20-åriga Allan och 17-åriga Isak som dödades i lägenheten, de reagerar starkt på att Simon frias. Vi hör Isaks mamma igen. Anna Kiffny. Och P47-höradsreporter Sherino Mari översätter. Jag mår inte alls bra. Efter att en åtalade blev friad så ser jag det som ett kvitto på att man kan döda en människa, en invandrare och bli helt friad. Vi har pratat med domaren i målet och hon säger att hon kan ju bara prata för sig själv. Men hon tar bestämt avstånd från att rätten skulle tagit någon som helst hänsyn till om man har utländsk bakgrund eller inte. Utan att man bara försökt bedöma den situation som uppstod i lägenheten. David och 17-åringen som stod utanför Simons dörr- och som ska ha hotat grannen i trappuppgången- de döms för flera brott som försök till rån- och grovt egenmäktigt förfarande. David han döms också för en misshandel vid ett annat tillfälle- och han får två och ett halvt års fängelse. Och 17-åringen, han får ungdomsövervakning i nio månader. Och den 21-åriga tjejen hon döms också för medhjälp till försök till rån- och hon får skyddstillstyn- Domen har ju överklagats från flera håll och fallet kommer nu att tas upp i hovrätten. Simons advokat Mia Sandro säger så här. Jag kan se att det behövs ett, ett klargörande när det gäller vad har man för rätt. Hur mycket våld får man använda i olika typer av situationer där, där man kanske är tvungen att göra det för att, för att rädda sitt eller någon annans liv. Något som har stuckit ut med det här fallet förutom nödvärnsaspekten- är att det funnits misstänkta gärningsmän och brottsoffer- på båda sidor i den här historien. Och det är något som advokaten Mia Sandros kommer ta med sig. Det här fallet har dessutom präglats av känslan- att det, det är liksom djupt orättvist att min klient har suttit häktad- misstänkt för dubbelmord, som han ju faktiskt var- misstänkt för nästan hela häktningstiden- när han är den som har blivit attackerad i sitt hem och när han bara har agerat utifrån ren instinkt att försvara sig och sin flickvän. Och den känslan, som alltså man brukar ju säga ja men någonting i stil med att sanningen är en sällsynt gäst i rättssalen. Men detta har varit lite svårt att smälta faktiskt även för mig som försvarare. Och Mattias Nordgren som är rektor på Tingsholmsgymnasiet säger så här nu när domen kommit. Man hade kanske en, en föreställning om att det, att det fanns en synlig gangsterkultur som det här var ett uttryck för, så att säga. Eh, men jag ser inte det. Och, och det är lugnt och tryggt ute på stan också. Däremot så tror jag att det finns en avskräckande effekt det här och jag tror att det också är liksom en händelse som man på det sättet med sig själv, så att säga, som ung eh, kan tänka att det här är ett varnande exempel. Jag ser bara ett mörker framför mig, en bottenlös sorg. Hans grav ligger nära mitt jobb och jag åker dit och jag besöker min son varje dag innan jobbet. Isaks mamma försöker hålla modet uppe inför sina andra barn. Hon kämpar mycket med hur hon ska prata med dem om vad som har hänt och hur de ska tänka framåt. Jag ville att mina barn skulle få lära sig att om man gör fel så straffas man för det enligt lagen. Att det finns rättvisa och lagar att följa. Vad ska mina barn lära sig nu? En man dödade vår bror och friades helt. De är barn. Hur ska de klara av att bära denna orättvisan? Mina barn har alltid varit duktiga i skolan och haft intresse för det. Men nu tappar både jag och dem tron på ett rättvist samhälle. Isaks mamma säger att hon har tagit bort sånt som påminner om Isak i sitt hem. Och det är ju för att det inte ska påminna henne om hans död för mycket. Hon köper inte heller att Simon har agerat i nödvänd, med tanke på alla hugg han utdelat. Och samtidigt så tycker hon också att det var fel av sin son Isak att gå in i den där lägenheten. Jag tycker självklart att han har gjort fel genom att vara där och ta sig in. Jag har aldrig försvarat det. Självklart är det fel. Men det ger inte en annan person rätt att ta någons liv. Det gäller inte bara min son utan vem som helst. Man ska straffas för det brottet, inte bli mördad. Du har lyssnat på Petri Krim om knivhuggen i Ulricehamn och självförsvarets gränser. Producent idag var Kina Pojanen, ljudtekniker John Hörnqvist och reportrar var Shirin och Mari på P47-härad och Johanna Ladborn.